Criticilor mei Un poem din decembrie 1883 Multe flori sunt, dar puține rod în lume o să poarte Toate bat la poarta vieții, dar se scutur multe moarte E ușor a scrie versuri, că nimic nu ai a spune Înșirând cuvinte goale ce din coadă o să sune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 ne îndurați ochi de gheață. Ah, atunci ți se pare că pe cap scade cerul, Unde vei găsi cuvântul ce exprimă adevărul? Critici voi cu flori de șarte, Care roade n adus, E ușor, a scrie versuri, Că nimic nu ai de spus.